Rezancová princezná Kde bolo, tam bolo Za troma horami z Tvarohu, Za troma vrškami z maku Stúpil som rozprávke na nohu Povedal som samozrejme Dobrý večer, pardon, prepáčte A počul som rozprávku takú Počúvajte akú Kde bolo, tam bolo Bolo raz jedno kráľovstvo Vládol v ňom premúdry a praktický kráľ Haluška a mal za ženu kráľovnú makarónu. Keby bol len kráľa kráľovná, nebola by žiadna rozprávka. Ale rozprávka bude, pretože kráľ a kráľovná mali dcéru, princeznú krupičku. Princezná bola pekná, príjemná, rástla ako z vody. Jedného dňa povedal jej otec, múdry a praktický kráľ Halúška. Céra moja, prišiel čas, aby si sa zamyslela nad svojim životom. Treba sa ti vydať, ale vieš, akí sú dnes princi. Každý chce, aby jeho manželka vedela niečo robiť, aspoň štrikovať svetre alebo opraviť vodovod. Nauč sa niečomu, dieťa moje, lebo sa nevidáš a ostaneš mi na ocot. Princezná porozmýšľala a po troch dňoch oznámila kráľovi, že sa naučí variť. Zasadli ministri a vyhlásili. Prikazujeme kráľovskému kuchárovi, aby za tri hodiny naučil princeznú všetkému, čo na varenie treba. Keď sa to dopočul hlavný kuchár, chytil sa za hlavu. Oh, o, fajfok, čo čože ju ja môžem naučiť za tri hodiny? No ministri boli neoblomní. Tri hodiny, ani o minútu viac, ináč budeš o hlavu kračí. Hlavný kuchár si podoprel bradu o varechu, vyronil prúcl zrovno do zeleninovej polievky a nakoniec plesol pokrievku ozem. Prosím, povedal. Za tri hodiny ju môžem naučiť len, ako sa robia a pripravujú rezance na rôzny spôsob. Vzal teda kuchár veľkú dosku zvanú noodlebred, valček, múku, vajcia, zahrniec vody aj ostrý nožisko. Zažal neónové svetlá a princezná za zvuku fanfár vstúpila poprvý raz v živote do kuchyne. A kuchár ju za tri hodiny naučil, ako sa robia poprvé niťové rezance do hovedzej polievky, po druhé gulaté rezance orechové a po tretie Široké, lekvárové a makové slíže. Na druhý deň oznámili ministri všetkým svetovým princom, že v ich kráľovstve sa nachádza princezná, ktorá vie variť a kto chce, môže ju popýtať o ruku. Hneď sa začali do kráľovského zámku hrnúť princovia, ale krúpičke sa ani jeden nepáčil. Prvý bol prichudý, druhý pritučný, tretí namyslený, štvrtý mal prísnu diétu a piatý sa dietu výkrmnú. Až jedného dňa objavil sa celkom pekný princ, hlboko sa pred princeznou poklonil, poboskal jej ruku a zašepkal. Milujem rezance s tvarohom aj s makom, to je moja najmilšia potrava. Princezná sa zaradovala. To je ten pravý, za toho sa vydám. A bola svadba. A potom si princ odviedol princeznú do svojho kráľovstva. A hneď dal rozhlásiť, že sa oženil s vynikajúcou kuchárkou, princeznou Krupičkou a že od toho dňa musí každý občan v kráľovstve variť len to, čo varí princezná, a kto to nenavarí, bude o hlavu kračí. Princezná sa zamyslela a potom vypísala jedálny lístok na celý týždeň a pre celé kráľovstvo. No amen. Celé kráľovstvo jedlo v pondelok rezance makové, v útorok tvarohové, v stredu orechové, vo štvrtok lekvárové, v piatok len cukrom posypané, v sobotu rezance s vajcom a v nedelu vajcia s rezancami. Občania celého kráľovstva bledli, vzdychali, celé dny len krájali hory Rezancov a v noci mali strašidelné sny o vyprážených rezňoch a pečených kačiciach. Nakoniec poslali na kráľovský zámok vyslancov s kolkovanou žiadosťou, aby už prestala Rezancová pohroma, lebo celé kráľovstvo ochorie. Princ bol prekvapený, ale potom sa chytil za hlavu. Pána Jána, ešte mi vypukne nejaká rezancová vzbúra. Krupička, manželka moja milovaná, vymyslí už niečo iné. Ľudstvo si žiada pestrú stravu. Princezná Krupička sa znova zamyslela a na nasledujúci týždeň dala na jedálny lístok. Rezance pozliepané ako srdiečka. Potom. Rezancové písmená. Potom. Rezancové číslice s makom, potom rezance s ornamentami a na bezmesité dni zaviedla dierkované rezance. Podaní zhýkli, zjajkli, zbledli. Poslali teda znova vyslancov k princovi, tentoraz už s prísnym vyhlásením bezkolku. Ak neprestane tá rezancová katastrofa, Treba zbúrať doby aj postele, rozlámať stoličky aj fotele, pretože takto nezdravo nezdravokrmené ľudstvo sa do tých starých nepomestí. Princ onemel od úžasu a odrazu zbadal, že aj on sám už tak pripúchol od toho rezancového strávovania, že sa skoro nezmestí na svoj široký kráľovský trón. Krupica, povedal tento raz už veľmi prísne svojej manželke. Krupica! Ty ma privedeš do nešťastia. Princezná krúpička horko zaplakala. Potom sa naposledy v živote hlboko zamyslela a požiadala bývalého kráľovského kuchára, aby ju doučil to, čo sa doma nenaučila. A keď po roku vyšla z kráľovskej kuchyne a spravila nové jedálne lístky pre celé kráľovstvo, podaní zajasali, a po celej ríši vyvesili radostne nakreslené plagáty s nápisom Nech žije zdravé stravovanie. Lebo princezná krupička vedela už variť jedlá, obyčajné aj neobyčajné, aj celkom zázračné. Ako napríklad tulipány na divo, baranie paprčky zatramentovou omáčkou a na veľké sviatky, vyprážané silónové kurčata a k tomu hlávkový šalát v nekrčivej úprave. Kráľovstvo žilo odvtedy zdravo a šťastne. Všetci princeznú milovali, ibaže jej už na ostalo meno Rezancová princezná.